Ikusten. Gure bazterrak, naturari eskaini hemen aldibat. Egunon deneri, hirugaren naldikotz, donostiri edo doostiri reten demezela, erian gira, erianen ezagutza berasten dugua gian, ez sobera trakeskeriekin, bainan pişkana karro ja ndes mundu bat uh, beti bezala, eraikitzen edo sortzen ikusten dugu, uh, agian denekola ikusten dugu. Egun, uh, segituko dugu, joan den aldeko pidaia hori, eta joan den gira ohartiarat, familiaarekin egun mintzatuko gira, eh? Jean-Paul, Marie-Christine eta Matias semearekin. Egun ere, gure gomitak edo, ari <laughs> egituzte gomitatu, ez dizagun nahas, e, joan den gira ere, espondarat berriz, behinan hor uh, Jean-Michelen uh, Aita eta bere 8 eh, Jean eta Dominik, so laskide izan handitugu, lehen gola borantza, uh, dugu, eta, bon, hor semia lekuko obiskabat, eta, usteko askenean, uh, azten baitugu, nolako kambiamento handiak izan diren eta mundu berriak ere nola azken batean, sortzen diren, dostin do eta beste alde batean. Thank you. e joiten dira uhaktzet, solaki de Dugula Jean Paul eta joja joan den aldian bezala laborantza eta laburantzaren geroa funtsian bere kasuan ikusirik eh, seea ho izanen baitu ondoko Hart beraz johan gira bere ahala. laneria go batela, hori laburariek elgarrekin lainena da ezin, pestitent zuten, hartu suitze eta beste. Dengo 25ko saltia, horik finidira hori korro. Horik finidira, anselajeoitan taola gututzen dira buskat, ba ba, jauei gututzen dira, ikimata hoitan buskat laburia elgarekin ma. Lasun ekestion ansukineta elgaris artsu. Ba ba, ba ba, elga gututzen dira, ansilaje ta, giskinetikutan ba ba, hortako ba, beragoudian iditengira gustien, ufoanik gustat eta kasune granitoseita ko do ba hau aituntua Erico Erico eta ba haso egoberia da urtan beraria ta beste beste leba ba bai bai bai eskematia ba kisu laborantsa mundean lotsa Zuko man da sagune asteburuesia ke faenbe, betxe zena beide zneaki na. Aba, ba zure, betzi berdera. Borrdia ke. Baute espasiera. Ga, ez bat. Ge lio lio apalana. da, bai, hala gastu te ardia behia baino edo. Ah, giru, ini bitia ganao, ori bakutsabe gustira, be gustua. Eta gustuko lanatan beti ejioa itsira. Zor goztuko lan haktan, zor goztuko beti aizioa ez zira, ez inez eta kontreka. Laborari besela, formazioa nia, beti kaxirea da, beti stajak egin edo, onakoik egin duzu, zure demoran edo? Bukenik laborantzea eskola ximpia genieti, hidurtzea pasatu ninti nain donk, banapaleun eta garrikoitzen egin, ta hor dian hertetzen besela, atzirato nintzen avek un beha breuwe, deitzen zutenua, breuwe d'apratrizaz jarrikola bisnen minimoma al bat parteko. instalatzeko, diotzeko etian eta zen aski hori, eh. Primereko itiko, zen behar berhit i mitin igiletik han berian, eskola hartan berian, bergeon orren igitin igiletik primeron gitzeko. Aba, sevenira ez astekari, aste edo no la intensanor. Ba, hiruka. Astian bi un intent eta tite intenti se jorenoak keu niantaro begunorenak iraktio. No la pasaba sentabaimo. Suri ofizialmenta ikusten da artoa da cervette an silaja dan en la cose it sei que non se valia zure. Artoa silaja E, erosketa fan e, ustendu ustendu pusiot aitortu du luzernardi anako ustendu belagian ta espiritu gauakisu goitzen lan uh -huh. e, gero bon ustendu nu... behi horindako talimanduta pusiot ta xiateta, banan bon ezgira leixariz kanpo joan E ikusitudo ere pezenzen den hori jinik. Ah, hori da. Leitzen hori. Pezenzen, pezenzen. Onduik nik ez aukuj naktaziak kontratzia kontratenak. Denak, denak naktosoidena. Ah, pezenzen ah? hartu, pezenzen, pezenzen ges, ona kontrola geiago hori, laborarien honetan da omen, eh? Ba, lo hori. Ale, alduo, Nienis partikuloz ki, bon, bietan izanan izkontrolatik, ama nire ninten horik eta baitizko da biziki kisa fea, eh? Pero, gero, papeleria hori negiteko... Ah, hori, hori, hori... Oh, oh, Emaztea baliatuzo betura, zara ba, bakarekin duzu hori... Ba, intu goni hauke, okay? eh? Ah, ba ba intu nieuke uai salbu, ordina gairua hori istut administrazio eta gaitasiko duten zola ez zirela izan modernoa ba beste munduko jende bat jendene eskuda hori eh, giren bat dela omen, ki sort dela kontrolatziada ah, bakochak ere ba ah, eske jendeko isiteko ba ba bai bai ni ni sabia tio administrazio no bana ni Gero, zure esemiako, produktionen behar ziren, behar diagenean dago zerben behar ziren behar, eta bencegeiako... Ezt, ez, ez, ez... Lugurik axikotu, ez errekotu, lugen araberako tropa ez errekotu. Ez tu, menmentoan zori, ez du, hauzo guztietan badira laborariak eta lugen menturaik eta tonko. Ez errekotu, lugen araberako tropa ere laboralientzat nintzen den bekatu hori pestizi. ez du aitortuko bela duzuk ez duzuakoen beharrik izan giuziz belaaga handako gehienik pusioek baliatu du hartu handako Aktuako akuen dezer batzeko banaan baliatu du pusio bana kasu in defuritenak bezala Euska bazen menmenuaa lola naik gin hergi abate egetatenak eta... Arrozozatzen zintien eta... Ena, UAI hori den, denak jornatik aneoztuko. Konsientzia behirak. Bai, da, uri, esko, eskola, de tiberi, akua, bai, bai, bai. Kasutia... Laborariak kasutia nute. Zeru ustez, nintek handu da, eskola diakitate behirak handu direakoan, oan randi guan, eh, televizionian eta... Ba, egin tzu. Nara, inguramenan, uh, respetu hori, bala aneoztuko gehiago. Memetatzen... Me bueno, Leño de naqueta hecha un dos quinto bototz tintinor ni eh ricava e, esterrojata oye oye estáre enfin gutiol da ali oh, an ese que da ay muy ese sindicalismo eta bador la la la sindical eta gawa da ki gor kolegiaren bada FNSEA ta bi porteo el be batajo la la laborale ditzen du hemen uste duzu bian hartzean ala se egiten doso merec más mantenuto manatzen bo, bomba coche ve questo comun de aqui ten duro i esto bom bueno ina, <repea> ni na yonikare tiene que el garri kiñoan es sinostabia biscoltat era <repea> la laborazenia geu also Denak elgarrekina. Erdizka dira jendeak ala... Boa... Ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Gengen mirada, ez, ez, ez. Sindikateka nire formazionak emaiten duzte? Tau, bai, bai, tau. Kero, hemen, fau ikonau xik, horiek xaratzentu zuek batzuek an no, ordia si sin la sartzen da holako 21 edo 25 iste edo bai arte dan mitzengira banon bago jamotokamen jamotua es yeah. es es es gira de hotoko shikon jamotos ah. gero uh... pescato aigira hemen dostita edo dostiko bicia eta se pescaba semana sin buria suo buria honsan la... baina dos e, la... dostita beraz nitsauso el eta horita ikebeha ara por ani no sita dostita banon bago beste gila na ga motzengira gunza eh Eztu hortan duburu e, tu... duburu dilema, zen heritatxi heritatako lur eta iken bezala. Hau herritetatik hoberiangira, eh. Ah, Hobere mendi hoberiangia. Mendiz telete detalikoak net, airat hoberiangira Azken ah. ah. ah. batean ikusten da denen ekonomia nun beitan berdin zu dela, eh, bai bai. Estu hortan efta polmaika. Ustena zuko Merkatu hori itan eta ebilizila? Ba, azta hartan beha, laitzunan, goi ez ginezik, laitzunan... Azpagne, hemen azpane. beti geneala azpagne zen, mm. eta gero bon, Donapaleu ere hartetan, eta gero Asuriak eta juhetan gintien, Bildorsoa juhetan gintien, mm. argdura Aztelen atxaldetan itentzen merkati heletan. Ah, baina, bueno. huri ere. Huri ere bazen. Lan hori den joan dira hori koe joanak oi Noi den estet... daigo meni telefonos edo Oi goinu telefonoa oi sortzen tira eh zira... A, bere ertunso txobertxu so lene geta eran zumen bidurtu zon takiro gero... hek deitzen zute holako lekura teker zeko Oi hola oi estima hola zertia da biskat nekate yani estima gutia afarrenitan dano posutona hoika gero gazineo itza man da den le, lanatik Periaurik, ba, hori. Gaboseko hori, eta espretakoa ta. ]елюbile. Mira, eskeztu nope eh, zi mm. eh, hemen, bai, ezten dut ubiera, potxikado ola coi, ke. Eh, gutik. Saldi, guti landa. Tabatu zi, lo recommande de coucher a hemen. Bai, bueno, hemen ezta herriko lurrik Denak eta partikularren, denak lura que denak repartit dira. Hola baleatzen dituzu, nene? Ba, ba, baleatzen du... Iorgia biltzen du... Biltzen alduna, eta bestiak uh, kabalaik ezte gehio mendian. Bai, bai. Eritasun horiek ekarri uh, uh, du... Galaxia horiek ekarri du... Ardik eta eztela gehio mendian, mate? Elgarrezko utzatzeko eta konzatzeko hori da? da geho, bai, dilaik, eta, hori eztea, finie, ba, da, eta edo... Buskia hazen gintzen dira, ebe gerbitzeko erretzen du. Eta Galaxia hori ez da, ari batzen da edutela... Bai, aina chipitzen, ba, hono gozu. Gu hemen egian horira, galaxia le zonan gira eta ara. Ainditz kasmoa beh. Ah, gastenuoa. Ba, hori ez kanaria hori strikit. La horeri etxe bat, familia bat da, biztanda ere, eta Mari-Kristin lanetik uh, itzultzen, uh, entzunen dugu, bere senaharekin, jampolekin, eta hori uh, uh, semia, uh, semia uh, gomitatu aintzin gure esola serat. Marie-Christine, uh, beraz, uh, uh, laborari handiunen uh, laguna zira. Boa, ipatzen e ginen hostean, uh, laborari etxetan, uh, emazteek, uh, kampotiek uh, lan eginez, ekar zendutela zerbait, eta zu uh, kohorino lehenk usteo zu hemen, omen uh, bat gelditzen direla laborantzan, eta. Bai, erratxalde hon, ba, bo nik, haran uh, nik beti kampoan lan eginez dute, azparnan erakas lehen eta... Bon, euh, gustatzen za nire lana ta, bueno, laburantzanei hale lan egiten dut, launtzen ditut euh, euh, eta ehceniset eta hartigista ene da. Ara, eta papeleria hortan dela kontsentseura zen. Ara, egiten dut? dut, kontabilitatea egiten dut eta nik ehcen ditut ordina luana fakturak eta Shenakorzen nagailuan beste chartunai uh, uh, eh rei estosur formatuko de cour vert bada. Eh, oi nik uste be da estu estuari nei. No, estu. Gaste da, gaste da. Aba <laughs> gaste da baina bona da. Estu artu shayauri giterak oneta. Ba, bon, ostian dona duen uh, triste sortes de la horrier, makarik beren amasa jakin egiten uh, ziren. Emastebatezena tahoekin uh, beste mundu bada, ez? <laughs> Bistandena, alainan. Ezeko li ikuste oso, ikusten glandare batzu. Bistandena, bai, txari bitziak hartzen du, li, li, ta, landare, ta, gaurake, aurreke, mohantzumaita diz, asan soberaba, asan skotxea, ta, bai, bizia ba. Eta, xemiak hartzen dila xegida, suetako ere placer handibada? Ha, placer daba, kustea, etxia bizia izainela. Eta, noreine huzi, xemiak hartuko dira, ekmeleela naho, Et je te donne avec Gaston et je te donne Gaston avec l'appartement du on donne été otela taitamak uh, berennechanedo si penchez au si au ri alors bah ai dit la pencequeta arrache harasta arracheginao oh, non uh, alors je te ramène mon ben uh, garage Da hosti ditat eh bon sta defensia analitica mentras A menditi que ta xal era tinc tinc. Si me dico a la vasilla. Naiza, aba. Si nerico a men saquem. Està en subir. No, està en subir. Puntaren puntaren, mica que ja fer un vaquit ja ve ser la menasquen es da. Ha menasquen es da. Hanets era khaskena. Etsia galduia vera sagat. Eh, ses, ses, esnis Doztiko ba. den dia, den de zibilizatua eta goxua da, iduriz, ez? Ba, ba, nik ustazetzen da, maitetu doztiko den diak, eta mm. well, maitea utbizia doztin, bai? Ma da, egine, pizka beste, beste atzokin mitzatua gira, ma, ba, e, elgar uh, gutiago guzatzen dela, egongo eta elgar ez men hau uh, ziren, eta herritarrak, eta... Astia bauzik ba. ba utzatzeko? Ba, ba, gu, bapen, ba, ba, niko utzatzeko niz. Uh, Oma gira, handere uh, handanat, ola, uh, hemen go, gizionekin espesatiak urte beretan, eta egiten ditugu, eta urte betezetan eta gero, be, eta gero, bestaldere, uh, eta bestaldere... Eta, eh? ba, ba, <laughs> bestaldere... Eta ziteri E, mesanera itzeniz eta okopatzeniz e, pahopia ze eta ikusten dira ere beste adinetako jendeatzu be, best, eta da delekin... Ba, ikusi dut hor, 3. Uh, mars, deitzen den horik, ari uh, direla beren artian, eta ikusten da beste ribatzuta, emastek, beren jimastika kleu bat, ta beren ah. taldeak itentuzte, zik, emasten artian biltzen ziste, hemen? A... Ba, eta elgarren artian biltzen gida, eta ba gero badira, hemen, eta uh, jimastika, eta badapartitu ega, eta la zumba, eta badira dienak, badira ere, eta hemen, uh, ibilkik taldeak, kurri lehitzendienak ostengo izguzizak? Nan on horita nen eta kujita naiz naiz oste honetan laine egiten dut eta ez da saize gizon horin mugia astia hemen ere ala holanko egiten dute ez dakit beren artean eta ara, hori egiten dut ostatu osta, osta gutxi da irskuan ara ostatu dut eh? hori egiten dute urtealdiak hasira jaen ingurian eta gero bueno ardua egiten ite, daite dute areafaria eta baskaria ta a, usu, a besta dena Hola, ba, han irnego eh. La se eh, men eh, bicia un chat un chat hola, u arteko xoko kontan, eh. Ba. Eh? Un xeon da ba, en goureldurian ah, bueno. eh, eh, e, gero. Ba, bizitzeko plazera berda ere, non bide bai. Un xovano io, no se que, xobera gaiski. Eta geroa, eskatemen, bostan sin chemiakin, pikatsio da, hemen, belan ikusten da dosti eh, Piskat jende ezbetet da, binen ez bambetearlere. Bai, badira dofine jinda kanputik e jendea ke, ah. eh. kanputik sortu dienak badira. Eta herria harre la laborari herria. Ba, ba, laborari, laborari herri bat gelditzen eh. ah. da le. Dostei, ke badira ofizialia ketare kostaldeko jende meta hori nai bideo hori bidetan husi batzen, bai piskat, yes. video li, video li, video li, oi, piskat dira autoritaria horiek eta muy tranquilo el sistema, ba, yeah. bueno, erailkide, eh. Va, tranquilo gira, pues. Ahí se tranquilo gira. Es que tú No, que va, de andiar venir, era el fidei NDA, eh. Me ande paseaba da, no. Er, ah, paseaba da, me no destine. Eh. Ah. Esta semana tira va utelan, as comisionar ke escolar colégio aglisoa da men. Ah, Tuntxa, zu bezala. Ara, hini bezala, berdila. Dona paleo, ugur, ikusuta, emeitzi kilometrotan, ugur, dela, kuskara. Ugur, bana, bone, egiten du hori eta karreuntzek egiten dute, karreuntzak eta eskolentzat eta denak azparneak dira. Dona paula, Jomer Balimaute, gero eta beste guneat zutat, bezala, lizetat edo, ez da karreuntzaik, karreuntza bakarrik meainetik, eta haste. Gero, bestek ...kolegioak laborantzan hemen azparnera la duetan dira? Ez, uh, laborantzainako la, la, uh, ardurenean dura paula edo gara eh? Oh, ah. Ah. Ah. Eta, eztien haginen egiten zanko, eh? Zure esan harak formakuntza edo ezta jagutik egin dira, bere ebizian, zin semea, puxatuko ausi, epentsatzen dut eskolak egin eh? ah. eta formatzeat edikazteat gerriago? Ba, du, deia pristat eginik, eh? Eta... Eh, eguna da enginyer eskola eh, upiukpaneetan Eta ezta eguna da nortian ah. Eta ez da razom, egiro Ina josa handiak herriko daut zite, etxeat, edo? Ez, ez, ez, ez, ez duolako, es, es, es, cambiamendu handiak herriko Mon behiak enduko ditu eta hartiak endatuko ah. Mana egoiten da eta... Eta tentazionia, penxatzen dukazte batzen dako, funcena galdegin behar gineo ke, gauza berri enegiteko edo, bettizeet penxatzeko edo... Berrituko tu, buskarat gauzaak bana ez eta... Ziste lako nortan zartuko edo? Ez ez ez eta ez du eta... Trumilkardik ez ari go, eh? Bola gen batian bizitzeko doian, eh? Hoizu urtziada, gane dago? Bola, eta biziali lekian ustea. <truzzi> Aitan ana mantzen ploa hori edo ula sortia hori edo. Eh, ah. Mi txantsiste bestenez jemiakieta hori guzitas eta geroa. Da uh, ara bere autia uh... eta du la. Txartu industria talatura. Oita ber zurete. Astan, ah, sta hutsarbatere handiago. Es es es. Eskola ezte. Eh. Basakiko. eta. Bon, an... Gosa, de gadella, de arra, lindu, eh bora, ki piti maitesin labranca ta bon ara. Ja, kasa deja ndela, bat arte, Michal Dukota Karolin Filipz, kantari eta musikari gintuen, aditu dut, deitzenden kantu untan, otru fazko kantu bat, eh? eskualtunak deus ez gine la, gure mintzairat beste ekin. omen, erritenda kantu hori erikoa dela, ekustenda dizkan, estilamentu ratu erritelat behar bada, otsobia, pesak egin zitila hitzak, Baxin, humore zerbait eta artetik errant ezagun, no, Otsobi eta no, Jules Mulia apesa egontzela ere doostirin. Ahantzari famatu bat omen izan zela, mainan biztanda, mesa ere kere emaiten zituen. Goazen haintzina gure doostiko Bidean eta Matias mintzatuko mintzantuko gira. Matias, Marri-Kristin eta Jean-Polen Xemia. Laborantzaaren sekida hartuko duena, plantatuko duena, eta biztanda, espikartuko dauko holako autuekin gertatzen den holako kasutan. esentatzen edoakuzo, berdin, nahi, ondo den mutiko hori, zure semia usteuta. Jara, eta hori da, se, ene, gure semia, matiaz, duizena, eta horrektu hartuko segi laboran izango. daki ga Mateas, ba bit bisaka, je prechutez vous ste aldi batez astia nola zo, ba astiatuzten ez dutela ina, ba moztuko utobeis. Jo subra eta ya estan toncha. Ba, ai tamen conseiluak egite zen duzu oraino, Ez hituzten zu tenan, ez pixan zi te libroki rostean. Ba, do, Aulkuak berdira beti entzun eta hola uh, ikasten da. Santzur eh. entzura itan mai kolakose miakien. Ba, bon, zerk uh, mala Uh, plantatzeko la, la, lantzan egongo eunian omen behar da, ez dakit bertute, kalitate fede, sineste, kalitatea initz zuka initz bat dituzo, mentolaz? Ba, Gio nik beti sedea haukan nuen, e, eh? plantatzean plantatzea ta, nik aleken beti ikustatu zait lanien arzea baza, mm -hmm. nik beti gogorin nuen, eta ala, fe, nik uh, laborantzari sinesten nuen ba. Uh -huh. Eta hameken, uh, nintzatuzila, hau tu hori, alele, importantea bita? <laughs> Ikerantzegi ba, e da, eta... Ba, ba, ba, fe minuzatu gira, geopera kitea, bada, spaldidea, txaldea, nik jipitik geoz nahi nuen ahtu, behaz, estudiak eo hori buruzi eginditut, eta... Eta, eta... Eta, beti ez dela sekuran aski estudiatzen, ezuk, hau men, hainitzi inditu zo, da, pürkpanean eta beste egin bilizan? Ba, e, fea, eginditut, ba, nuen... Ba, nuen... Ba, Xiantsa hori en itzansen sobera tsagar aitare gaztea gest, nuen ez dut etxaldia hemen sobera zen biendako bazoe auto engi nuen be in fine nik estudioak segiizia Zertaren, kompreitzen, unxa, hoitzen maniz, lehen laborariek usten haurakusten, joiten etxetik, uh, eskola lusen egite da, laguntza behar eta etxen, ez? Ba, gio, ni entzatzen, nintzal, beti eh, laguntza emaitera, gio, uh, autori, fe, uh, igin ute, fe, neri uste hajua itera, fe, Hala. doika, da <laughs> ikate ne beharik eginen zutela etxeko, e eta, ha, <laughs> Agdiasnean pariua eite duzu, pixka bat, orten plantatu nahi zue? Bai, baxen autubat egin behar zen, behar zen, behar zen, behar zen beides natunak eta agdias natunak behar zen Gero ari buruz, baxen autubat egin, nahi nuen zeite egin ere bakarrik lan egin ahzeko gishan, beraz agdiak autatu dut, agdiak baititu dut eta Opa honare baitutugu, eta lukak denak etxaldearen itzulian ditugu. Ardien dako iziegi goza hona da, eta xinplekilan inakzeko bai. Soribatek errandauku ere, mehar bada ardiekin ez duzula hori izaitaik goizeta haratsa egon guziez. Bakan zangardin aishu hartuko dituzula, edo ez da geite egia denez. Bai, fei, hori de egia da, egia da, zenta agioa buru eta... Ez baita, ez da iker, erretxo, e goda bakantzak eta hartziak, gero, ba. gero, nahi ditut, ba, asteat bedain hartu, urte uh, usiz, eh, bakantzak. Ez da, esta... ba, ba gauza hainitz, aste bat. Ez da, gauza men, ez dute beti hek eka hartu, e? Eh? Eta guti ina ustez, se... ba. e? Gero, eitaren laguntzarekin kondatzea uzu, pentsatzen dut, ere, ba asteapenian txaurik? Asteapenian, fa, ba, asteapenian txaurik. Ba. Gaztia da, urte hainitzaz, ba, urte hainitzaz, ba. Etan, ba, ba, ba, Ni eta. No, no, kontatzen dut ba. Pero besteke ginen, uh, laborari gastean danna bat hemen pantatzen dira inguru hautan, uh, elgarri sautzeuzi ta elgar sustengatzen mentolaraz. Ba, ba fein argida uxu oleka olekita eh, elgarrikin, ba, dinitako gida ba, ba, gida bos paseile ja ere adineko itzuliana badi dira, hidu plantatiak da eta beste biga eginen vasbolika ba, gida elgarri Arigira elga elga, elgarikin eta laburantxari buruz eta beste hiare buruz ere, hola? Azke matean, ez da egia hanitzagaiten dena, lehen goa laborariak elgarren itzkugu dutela eta oaikoak biziki gutiago, azke matean elgarren ezagutzaan eta... El garta sunortana si está eres piztabates oino bai txetan, ere, ba, ono be ba le nori compara compara guti shot berbas baitugu bai tresna anis tresna baititugu bakak ki laborante mana gokua sasengira ere badira dira ono zumen ogrenda beti gokua sasengira ansia jaque to agadi hostia que eso me eta hala gutzatzen gira leno bano gutiago mana gutzatzen gira ono Noite graiten zanko noztian, hemen uh, gazteria bat bat dela, dozti, hemen, ez uh, dakit, komitea zen lehen izena, emiten zena, mm. nola no biltzen ziste gazteak hemen? Bago, besta komitean anitze, egiko eh? uh, guzi gazte guziak uh, komitean parte hartzen uh, dute, eh? eta jaina dut uh, besta demurana, ba gira berrogoi bat gaztea, uh, lanen ari girenak eh uh, bestetan prestatzeko ta gogo serbitsatzeko eta hau ba, gira guruzatzena. Pero això e, e reportxo bada ere gasteri iten dena dineko horik baster gusten direla hemen adingosietakoak biltzen ahal dira no no laspeit ba bistanda, uh, bestetan beti adingosietakoak edo dira Hori, uh, se hori da, uh, bat dira bat izten zu, zume hita ere erriaren uh, erriana. Hor, uh, denek uzazen dira, adin eta gazte, vein kustenutu pilota elkartean ere, eta... Oh, okay. Herriaren gerua ipatzeko, ikusten da kostaldeetik urbildiren herri batzu, pentsatzen ond bezko hitze, dola koheri usta hitze, eta uh, kostaldeko jendez betetzen dira, galtzen dute benen noxtasuna, hemen uh, iduriz ez da hori, uh, hemen dozti, noin no, hein bateko bizia txikitzen alda, hemen? Ba, ba, ya, tx, uh, txikitzen da, jo badira, noz, ezen, kamputik eldudienak, baina untza herriko bizian... Uh, Uh, Sartzen dira eta erriak du nortasuna oraora txikitzen nuen eh. Iz dira ikusten kanpotik heldu direra jende eh. berri horiek eh. untxa naal dira besterekin bestekin eta eh. zure ondo urteetako ametsa, te familia bat eh, seguidaiteko uhartari edo uh, hala, fa familia bat ala etxealdian lanean eta denako guttza joan dezatan diren hala. hala. Bon, Gizontzoriontsua edo gaztezoriontsua zila. Gendezakon? Mm. Eh? Baha, entziatzen islovetik jo. Huartia <laughs> utzi eta guazen beritz espondarat han Jean-Michel Duhald entzun dugu johan den aldian baina naldiuntan bere aita Jean entzunen dugu eta Dominik bere otio Funxian, biak, Hola, eh funtzione non la diren biak nan aspet a Hola mengira espondan eh isen uh, politadone isdogu argitu va la da, yaknien dogo a uh, bidenaba non dikeldu den isen hori Ramichel Duhalde belaz uh, ditugu, bi pertsona aski as untsai sakuntzinit oso no, no, nor diren arritzen dalko zu Ba pushkarte sautzenit ut baietan oso Aita Jean eta Otso Dominik eta zu bezela laborari bai do... bai ba, aita laborari eta otso ere demoran izana eh alangile hasi aitzin eta laborantzako istorio badaki ere eh? ola belar hobik mintzatuko gira beraz pizka bate lehenga labranchasse mengo bicias aski matian beraz Jean eta Dominique belasa même une shorte chanceiste hein shorte chance hein bat pachatsi horoki emen anizga osan ikasteko ta egiteko parada izan zaizu ez eh, sa? ha santza ukandu hor tako ta ba oni itzeni oni partitu zen langile la inturazio zuzinen saherena za saherena eh, bai, do, ba eta bai bera orduko manera hori itziten ja. bon orduko xe yak hori itziten ta bon orduko ofizika esmatu eh, Bon orduko moldia komoldia seitzen zen horlopsika bat, ba, etaldia, bon etaldiak beti bizi een behartzen, eta hori biziki in importanta zen eta bon jabridenko ere bon etxe norbait zaitia eta etxeia beti lumbeit bizi zaitia biziki gauza ederra zen lehen eta orain ere bai. Zenta ei legiak kolegiak banatzen zin berdintasuna bada so, frantzian, esa eh? egalite, eta bo liberté égalité et un bon etxeak estakete oneste gaibada berbada parte etchak parte 400 assemblée nationale horren artean ezide izen e, da ekartzen sin horrek voye uh, kustenda voye bakisu tenek so, eta beste bisimo debatada bena shamintasun zerbait ekartzen ez eta eteko ahala auketiak edo Ez, bon... Zueganen minturaz, baina. <laughs> bon, ez dakit, bon, hola, eta ez dakit, ez dut uh, fitxik asmatu horrez, jola alde hortatik, baina, bon, gure etako etxaldeetan etxaldetan jolazen, eta gio ordian ere lana biziki erreski herpatzen zen, eh? eta, bon, gero bon gubez hemen berdin du ernik eh bon aitazenak bon gauzak antolatu zituen ta bon are bizikuntza antostu inden denak eta hola denaguntzai on dira ta bon, egia, ia gure eskoldetik guri bizia egindu la ta... Bizi aberatra izan duela, oinokoan, bai. Behan edo, hoi urte arte hemen egontzi, laburantxan edo? Bai, bai, hoita, hoita lau teartio, Ba bai, bai, eta ba, gio, bona, nehi asolda dozelaik, ordean, bona, laburantxak likia bitzin, eta gio, nik zurzia hartu nir, hola, itazena galdatuik, eta hola, piskagate, txaldian txehitzeko, eta bona, orduko berritzeetan gu, barne izan gira, piskagat, baina laburantxako eskolan izanak biak ere, Eta, bon, berritam bost stiut, arte, hortan hor, berrikuntza hondia, helduzen laborantzaan, eta biziki eh, esperantza hondia bazen laborantza baitan, eta laborantza ekonomian mailean biziki askartzen hemen gendibai. Franceski, Jean, hortaz, uh, miso laseinen ditugu, uh, oa ikusten da bakzue laborari gaztiak plantatzen dilek, haita uh, hakin adorsian batzutan, zerrit uh, berri ingo dute, ezin uh, zuetako uh, eman dizagun... Uh, Aitako, zuri, segita eman eta gauzen kambiatzia ren gogoazinin, ala ez? Hortako, ba, bon, errameher da, seantza ukandula, aita beti eta aitzin hau eta alde zen. Idekea egaren duko egon? Idekea, ba, ba, ba. ba. Taseten sant Juan, ni el unisolado de los Jackingabe, behiaketa bai ikusi dituko sin semiaken, azorditu soilan baina zin uko behiauna, ez ni ari, gain tente ardiak oo sein Zertzien oh, orduan uh, laborantzaren uh, noragana hautziak edo paribuak edo zerri buruz itzuli behartzen jenduzuk uh, gejatik landa berazzo eh, jendiak <laughs> konsumitu jatekoa behartzen egin eta Fe, gerlati landa ezabian ez berrita hamar, hamar jouta ohi urte hortan hamo osstetik egoitea, eh. ah. ba on gintzen ordian eta lur berri itia hemen. <laughs> hemen on etxalde etxipiatzen edo ozstin. Et zen, eta, bon, erda ikusi, mendia da, bi eskoelet eta hemen mm. errekatzen zen, ta, ohi hamazen, da, ba, ba, eta haniz oian mazen. Mendia di hartu lujan behiak. Oianat, eta lurberri iten, eta ordean izan zen, laontzake izan zen, eti horroin iz, ordean e, zer hau zen, ordean uret, andre uret, eta... Ba, ba, ba. Konxeyla diak batzituzten, ba. no? Ba. Nun ba. dikelduzi inurik. Lourbe erritik, donapareutik erbada edo? Laborantxagamara edo? Eh, ba, laborantxagamara etik eduzi inurik. Ba. Eta, bon, ordi amazen. Eta kantona menduka batziren hola pixka bat. Ba. Eta uh. laguntzaile bezela. Eta, bon, are, lehenik zanlui daban, zautunik hemen. Ba. Eta, gazte-gaztien zoldo, otik landa, gore gero, jontzen eskola mitaz. Eta, gero, anre uret, eta... Ne. Gure etxen aita beti bizikiuntza irekia zen gozaketan eta guk gaztiak eta guk iziarrimeitekin duen hori ekin kultzatzia eta beti zerbait ikaztia eta bon, bizka bat lunbeit molde berri eta sartzia bat Gure entzule fango hiritarak dituko luk berri itzia eduridu askidela bela buskatkentzia landa balioz baten egiteko zerra gana edu luk berri itzia ez da, zei da ez? Luk berri itzia zen, larria la, la. Itia eta lur eta... Belartzeko? Ba, bai, belartzeko, bai, bel pensetzeko, e Holandare, horro ordian ordua itentzela eta lur berri hartan, ordua eta gio pensetzeko, ha, mm -hmm. pensetzeko. Hortarako, ba, eran, tresnatu bertzen, lehen tratturak ere zaututuzo, orduan, ez? Ba, lehen tratturak, eta bon, ordian millo zer ordian bazin, orduan, Launtzeko taio la basen subvensionak bilozeren etapa gatzeko ta basen antailak ordian e uh, eta en asosiasiona basen muntatiesa na ordon apologit zulien ta uh, mena mm -hmm. Bai, herriko pasatze tizen hori, hori ten ere ni negetarola. Basen plan bat orokorramentora sortzen. Bai, skolerian lako ba, eta hori gehienez lur berrik eta horiek lur berri kooperatifa ket hori bultzatu zuten gauza hori. Koordinatzen lur berrire, ordiantzen eta plantatu ta jaierraken ezagutza izan instalatu da. Eluzena ikuste atalo herrietan. Ezagiten, bo, litzarretan hemen Uh, uh, uh, Lavoro di miltza kakitanzi? Bala, uh, itanzi miltza. Eta... Uh, uh, Ise nahi zata elu. Ise iba zen. Ise nahi. nolazen. Eten zen Errman Bramendu hori edo luk, uh, trukatze hori edo, iten zirina hori edo? Ez, ez, beste, bon, izan dia hemen, ondoko herri hemen, mm -hmm. ioldien, ioldien intzen, Roman Bramendu handia, mm -hmm. eta gio hemen, et, etzen, behertzen ikusi, ea, prestatzen zen ez nur, etzen hemen, eta mm -hmm. ere mm -hmm. eta gio mendia horberian da, mendia bi eskualetai mendia da, eta patarrak, eta gio, etzen hemen manerak, ez, egun dano, entziatu bon, indien eta, roman buramendean, trukadak erten gintien, no, hoitaikinda, da, zuikinda, koma atuz eta trukadak india, ez eta orokorki. Ego, ja, egite duzi, piskabat, uh, laborantzaren modernizatze hori izan dela, minan, unza behatzen bada ere, uh, orduan hasten da ere, laborari etxeak husten eta ah. herriak, uh, orduan, uh, Aldiberian begitzen eta Aldiberian gilka bezala? Zek, nola zen zi hori? Bon, hemen eta aizan izkondatzen hori eh, dian. Hemen dozti, bon, ere mutipiat da. Este, erri herriatzun eta kompatuz. Eta zerik ez da nola hartan da komunik bat herriak du herriak. Mm. Hemen hausualdo martin eta istu izan da zen. Aiharran eta ekin harainatzen zen gauza frangoan. Hemen ez zemata Eta, hemen denboran nikondatutut berruita eme etzi. Laborari etxe, laborantxate bizi ordean, ordian. Berruita eme etzi. Eta guai, hoita amar eta jautxia da. Erdia justu, ez? Ba, erdia, ba, oita amar, ba. Eta denboran, oita bat, etxe tierre bat ezin, etxe tierra ernei Etzina be eta etxe handia be, behartzuten eman, edo arranda, edo partia. Eta guai ez da, guai anitzek bost kondatutut, bostek egosiute behetxeak, lehen ozauden etxeak, eta anplantatia dira, eta bizi dira. Eta, eski elaborantzan, uste dut errepikatu behar dela hori, ba uh, ziren etxeak, beren ja buru zirenak, eta etxaldiak beste enak zirenak eganduzan zela, etxetiaak eta hori... Hoge uh, kraido pobregago zela jenderek osmo uh, skinan erdia eman bertsi zela lanbiena erdia edo arrandazu mitu ja nik arrandan bazin mentzo meina uh, gena lien er, erdia zema behar... Bai, bai, hemen usaiak uh, emekiz hartu ziren, arandako zer horiek, hor gerlatik landa egina gizantziren ah, hori, fermaz eta zer horiek, eh? eta egia horiek biziki laguntza hondiak izan digila etxetir rendako, eta bon, bakutxa bere etxaldia puzkia bat antolatzen zuen nahi izela, zen eta erdiskazelaik uh, nahusiak manatzen zuen kanpotiak behar zuen erdia hartu eta berdia hauta uh, hua, eta denak erdiska aldiz besta uh, fermaza istudioetan bon, libertate gehio bazen laborarienako laboraria beste isat antolatzena altzirema. No? Baina, bon, hor, laborantza hori, higia bon, guk estugu hameste zen ditu, guai istudio garritendu, bon, ordean laborantza biziki azkar gerlatilan da, eta eta handako somat laborari bazen frantzian teginateko, eta guai somatetate Bon gure generazionek ikusi ditu goza hori denaka. Eh, berroita hamar urte barne isi herriko kandian mendia izan da. Bon Google ik, eta ikusi du lehenko bizitzeko moldeak eta bon goso gosoa, bon, ez uh, ohin bezemak gauzaak berdin uruz bizi jedia. Bon bakoxe bere jokoetan antolatzen zen, bon bakoxe bere etxaldetan eta oinore, eh? Etxaldetan bakoitxe bere baitu, bere horrekak, bere laneko moldiak, eta hori bizik errespetatu erdia, eta aspaldiko urtetan puxka bat horreka horiek harrapatia dingela nadia, eta Ordian dian ene ustuko gure aitzineko holazien, etxe bakoitxe bere usaiagoa zituen, eta bere horreka ekilipo horretan puxka bat moldatzen ziren hora, eta bere bizia amaten zuten. Irun bat zuma da ingurumenari ba neorgitan zeurik dostiko basterrak estilan beste kambiatu orain zuzt da jendea nitzes ki putu besan ditu edo non like usizik aussi ikamen hori ba mendik bon ertenin astian mendosti ere motipia da eh zo meterrin aldian ere motipia eta ta lausatia zen jendea ere motipiaekin bon izan dira hemen hemen hiru auzo eta anitz eta haitz eta erotiken dutu zurberriteko ta mm. Batez tesordaindu garaioian batzu galdu direla ba galdu Bai, nazioia bienak. Asfaldiko iganak, asfaldiko toki arboloak bizi bizigiderrak, ben horbian hala. Bildoze Eta gero lehenik ere bansenta pasiren ere iatzele kirke, eh? bakarri iatzele kirke, eta hek bon peskabat aize shoño iral senta ziren, ben bestelekku batsutan harritzeko taudaso bazterrederrak eta xuntsitudidenta bon lasen horbian ba. Eta nea ez zenpich kapat uh, gogoi ta sumu egiteko goza horiek beharrezko etegin atzina zo so, are burrustan denak uh, bide beretik uh, yeah. soatsan denak ba, ba. Pero, iztari entzat, kaltetan eh, hori ez. Eh, eh. Sarsi <risa> ba, gutio. Eh? Ba, ba, sarsi gutio. Iztari gutio hori da boi. Lehen hori izan da gehio iztari. Ba. gutio ta, oindio gutio ere, zasein nahi eta oio lukeu edarrako ziren hori. Ezez, diakola eta panu bat. Ara, laspenas etxen ditzen da ziren baita no. Zes, pal, ba, hon, hon. Guaitzineko arbolo hori eta dena landatu zuten. Senta de ikusten du hemen auzoko hiamatzo eta dena lerroka hola skualdeek landatu zinatzi no, no, no, eta hemen zaudau auzoko heri berdin zu da la Dona marti horbi dena hemenela baia dena ta molde berchia zi ba ostia nertenina basusten komuna kori komuna ah. hori intuste hori lur berritu ta biziki isio beste gisatzen mm. aldiz hemen etzilurratzi denak ez zen mate komunik Denak etxelurratzin, bon, ez ere muizi harriak, eh? bizpala hueptara hemen natzen mazene txoa karra hula ez eta gehioa. Hanere bazen egian bat bat, elgarren artean egitira kambiabendu ah, horik. Ba, ba, ba, ba, ba. Inda hemen anistrukada eta inda elgarren artian, bate geinetik eta hemen ikusi duen bezala hauzo herria batzuta. batzutan. hori batzutan aharua da, hemen yeah. harri, Ako maatze, hori, egitez malema da untsa, berriolada, emenez. Ba, ba, ah, untsa um, pasatu dira denak, emenez. Bai, bai, mm. bon, izpitu hori, piskabat, mm. elgarrekkin lanien hartzeko izpitu hori beti gelditu ah. da, gero, ah. bon, egia somit herritan, romam kumenduta hori, hori, bon piskabat, gainetik, asmatua gizantzik, ah. bambai, manakan, bon, herriko, herriko, Lola erran uzapezek eta hola hautatuik eta jola eta bon ordian somit herritan biziki eh, zailo izan diak gauzak batzen ah. da. jendiak ez ziren gauza horrien apailatzeko kret bat, eta bat lumbiteginaak eta horrik eh, ere bon, geodenboan buriian gauza ederrak dira ondouko generaek ondoko genezioek isiarriko zera antaila arrarapatutenan. ...generazioneat ordian dian hantzenak ikusitu hemen eta kalapitak eta... Bai, bai, bai, ah, eta luraaren atxikimendu hori biziki handia zen hori dian, hori eba, hori beste... ...interes bat zuen gati, hori dirua balioitu lurrak, hori dian etzen... Lurra ez yes. zen diru mailean okondatia. Lurra zen, bat errekolta ekartzeko eta hola. Atziari lotia zen. Ba, ba, ba. Hua jaldiz, lurrak beste ikuspegi bat, badu anizienetanako, ez denetanako, na Jenta Dominique Dural ditu goso las kidi hor gila espondan Donostilin gure basterrak emanaldian. Oh, A ah, mintzo dira 2018 eh, dira biztan da du la mairie Tamara Hortel berbada no. izan diren kanbiamendu hasta handi horiek ikusten delaikoia uh, dosti Alde batetik, laborantzamun hori haipatzeko, ikusten da etxeak biziki apaindu garrbitu dira, eta ahont bizi beste bizi molde bat, eta aldi berian ikusten da ere eraikuntza hondiak egin dira, etxean, etxean, ahdien ba, dako, behien dako, nola ikusten uzizik hori, manezagoen hemen ezkaatz batean gira, hemen pentsatzeut, edo egun ukte, uh, uh, ahalak emedi batzten zirela, marokira la, joiteko da, eh? La, joiteko, hain? Lai, hain? Hori zen hau zu hori eta nola erran hori errestasun batzu jindia, biziki handiak eta bon, leheno dila, berroita amarrute, hori dian kerea errikola horroin izazparnen, jendia bon, guti zen joiten hartat, etzen, ta, oh, an, eta bu, bankoa joiten eta hori zertako joiten nokat, eta sos beharra bai, eta etzen, hola zen, eta gio, an, bakizu bankoak lola indien, emendatu eta berek pusatu gaztiak eta Bai, eta lanikon boldiak ere, santan moldiak ere berritu be tira eta eta ere kabalak emendatu icitan tagio berzen aterbeak eta geineatekoa bertzin harra egin. Eta ere bon barrukuta oitan bon de kolisie eta hor tokai restasumatzu ta, ta ola jintzi lanak erresteko eta horien egiteko bertziran Eta eraikin berriak egin, da, egin. eta bon ikan potik ikus eta behar ba egitea. Bon, Ageri da ere, generazioa bakotxak nola markatzen duela bere bere bere laneko moldia taula ba, eta hemen adibidez bon horra e, barroku berriak egin dira bon berriz ah. berrizo non diogok eta pizkat berrikuntza gehi jo ah. laniko erestasunak eta senta bon kabala teorikina estaleen bezala eh? lehen foru gorra berranan oi esni ha egin go egin go bali mausodo geinateko bon bertu zu kasu laneko errestasuna behar dira ere ezarri ikusten dara biziki itz bakbarua da espezializazioa hori lehen denetaik egiten zen ahalbezen bat ahalbezen gauza gutxi erosteko eta gauza gutxi egiten da kasik emanezakon frituak saga hondo maaztiak denak jondila emendik eren eta etxe leheno laborare etxe huzitan ikustitu sahardeia eta maaztia hori nionezta hori nionezta eta bon da mutzeko da hori? bon, da mutzeko anita gita lehen beste gauzate leheno etxetamazen hori beno gehi hojende eta hori Bon, en eusteko seinale zen, hori aspaldiko mendetan eh, etxeak hola, antolatuak zirela, eta, bon, sahar dehiak baziren, etxeitzu lietan hola, eta hemen gurek hartzirre hemen hauzuetan eta joan eta gu gazteaginela, eka sahar diastatzea auzola hauzolat, eta haula, eta sahar dehiak biziki beharrezkoa zen orduan. Zahar gano aiten zen, bendeza goren? No? Baina, zahar nua da, haiko ziren zahar nua, eta hanu eta... Hemengo maztiek, bazuten famaz eit, edo... Eus, ez bait ez bada. Ezen iten zuten bako txabeanua iten zen, hartan eba zen. Ena eta... hartzeko horrek, freskatzen ah, ah, zen. Ena, ezen, mekanikak, mekanikak, ogi oitia. Uh -huh. Iten zen eta ordian dien, ogi bala uh honetan, -huh. kartieru uh -huh. sebilzen zen, huma haspo sinen onata xa sotzaren espantxasen eta arakocha be sera vasin eta krepuska at gora beramenesan ba haso estu dena kalan ordian eskula nazen denetan eta hori, <gülüyor> harritzeko da bueno 50 urtez erranda ostien erranda una lola gauza kanbiatu dina ordian bueno goisasunutan bezala boni latzipikatze eta hola segakein esan euna gizon agetalo ah, ba... eta bai e ia zipikazenta ah. eta bon, gosturari, bon, ba gosturari ba, bueno lana itzen zemeran elgarrekin eleketa tasakoki eleketa zen hutsamen biziki hiero ida menno <laughs> Harto juitziak ega, harto juitziak ega karteira. No, Min berabat, haipatuko eh, dugu, no, lehen jendeak egiteko iriten zila, gaiako gugu utzatzen zela. Bai, bai, alainan, e ian deta meretan, Elisa egiteko oinez hemen karteira dena oinez oiten zen. Otu hartzi askira, azparneak engusiz berdin joan egiteko, leheno oinez zen, oinez Ah. Gero, gero tresnatze hori ere, biztanda, uh, indar gehiago ametian dio, entendeari, edo trattur eta mekanika hainitzekin, behinan uh, berdin lam gehiago egiten da, lana hauntzala skendu beharko zen, O, kasneriak, benan, jendeak, ez dakit, egan hendauku, eh? amiserak xeura zere, berdin oren gehiago kasik lehenen aida egunian, laboraria egun, ez? Eh? Ba, ustean erteni, jende gutio da, janik etxetan, eta bon, tresnaakine, batxo da, eh, eta aldelaika izan tresnaakine, eta jo... Ah. Bai, bai, eta hori, bon, beste ezter bat, berri gitan haipatzen ginen, baionako langile batekin, hiliko langilea izan nazen eta bon, Adinean, hana joan alaten ikasumeit urte. Eta beraz, harrek esplikatzen zuen tresnerian historioa bizikuntza. E, Pala hakin eta aitzurra hakin bon, hiri etan dena harroila iten egineateko. Bon, hamar gizon edo hoi gizon beharteko beste mekanika pel, mekanika batek. E, hogo gizonen lan ahiten, ahize egon batez. Eta beraz, e, masinaan indar hori ez zuten langilek baliatu, Eh, bon, masina zin, eta langileak ere ordendianzo gerakin dezala geldituzen, masinaan indarra beste, no, beste giza bat baliatua izan zen beti horra. Laborantan beste gizatzen ez eta etxealde bakoxe bere antolaketa baizuen eta masinakin,na ino lana errestu da bai, lana errestu da biziki du. <totipasit> Eta horra egon utziko dugu, du hostiri, eskertu behar ditugu barne-barnetik, bistanda Jean-Paul, Marie-Christine eta Matthias Duhar, eta ere Jean eta Dominik Duhald. Azken batean, laborantzaren aurpegi ezberdinak, aurpegi berriak ere, stendiera zidauzkik gute. Ondoko aldien, jinen gila hor, Jean eta Dominik ekin... Lehen go, doztirin nola speit, haipatuz, mena lehen go eskualegia. Nola bizi zen dien dia, nola sendatzen zen, nolako bizi askinean ere zen. Eta nolako sinesteak ere ziren, hola, gure eskualegi urbilori, ez anzteko, nola speit. Miliskarri usieribedaz eta zuheri ere entzuleak, gure entzule kartxu egonik biztanda. untza bestaldi arte. Maite ditut maite, gure basterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan bai naiz, izkutukoa nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure besteak naturari eskaini hemenaldi bat